«Море, дорогий побро», – кинув Чорногор, – «чого ж ми гаймось? Утікаємо?» «Не такий брате, в його кінь, щоб утекти нам з отмицею. Та й на що воно здасться?» «Ні, лучше станьмо та дамо бій по-лицарськи». «Бре, побро, що ж із того буде? Нас двоє, стріляти нам проти його не приходиться». А на шаблях Шраменкові не врадиш ти нічого. А хоч і врадиш, то не хутко ще набіжать дають німудь дійовку. Знаю я, брате, каже Кирилу Тур, як Шраменко рубається. Тим то й не хочу у такому разі показати йому свою спину. Поглянь, поглянь, як махає шаблею, мов запрошує добрих приятелів у гості. Нехай я буду казна що, не запорожець коли сьогодні з нас один не достане лицарської слави, а другий – лицарської смерті. «Так ти хочеш побро один на один битись?» «А то як ж! Лучше мені проміняти шаблю на веретено, аніж напасти вдвох на одного!» Тим часом Петро над'їжджав усе ближче та ближче, а як побачив, що Леся махає хусткою, то ще більш почав гнати коня. Запорожці тільки що перехопили через узенький місток над провальним, що промила вода з одного байрака в другий. Кирило Тур спустив бранку додолу і передав побратимові, а сам зліз із коня, розібрав ветхий місток і покидав пластини в провалля. А на дні в проваллі рине і реве вода, підмиваючи круті береги. «Що це ти твориш, побро?» – питає Чорногор. Те, щоб шраминя перш доказала, що згідне воно битись із Кирилом Туром. бре побро. бро коли думаю, що через провалля йому не перескочити, покиньмо його, а самі доберемось скоріш до тайника. Еге, може у вас в Чорній Горі так роблять, а у нас над усе – честь і слава, військова справа. Щоб і сама себе на сміх не давала, і ворога під ноги топтала. Про славу думає лицар, а не про те, щоб була голова ціла на плечах. Не сьогодні дек завтра поляже вона, як од вітру на степу трава. А слава ніколи не вбре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже. Тим часом, як низовий розбишако міскував про лицарську славу, Петром мчавсь на його з шаблею, уже близько, як ось кінь-тиць. Зупинивсь над проваллям, уперсь передніми ногами да аж за настороживши уші. Хе. каже по другий бік, сміючись запорожець. Мабуть, не по нутру тобі такі ярки. Іродова душа. крикне йому Петро. Так то оддячив ти пану гетьману за гостину. За гостину? каже. От велике діло. У нас у Січі приїжджай, хто хоч, у строми ратище у землю, а сам сідай, і їж пий, хоч трісни. Ніхто тобі ложкою очей не поротиме, а всі городові кабани усе мають за власне, що перші забрались у баштан. Юда, ти беззаконний, кричить Петро. Тебе обнімають і цілують за вечерю, а ти вмишляєш ізраду. Ха. -ха, -ха! зареготав Кирило Тур. Хто ж їх дурнів силово мене цілувати? Я їм кажу увічі, що вкраду при панночку, а вони з дурами мене обнімають. Да що про те балакати? Ось, лучше перескод через рівчак. То ми з тобою покажемо оце у юнакові, як б'ються козаки. Обернув Петро, коня розігнався, думав якраз перемахнути, а кінь знов зам'явся. Заглянувши в провалля, а там Рине вода аж затрусився, та й посунув назад, жарко хропучи й водячи очима. А вражий запорожець аж за боки береться, регочучи. Ото проява не лицар гукає. Подивіться на такого лицаря. Дівка ось на коні вдвох зі мною перескочила через рівчак, а він прибіг та й задумався. Я б тобі швидко заткнув пельку, каже Петро, якби не забув ухопити пістолі. «Зроду я не пійму віри», – одвітував Кирило Тур, – «щоб син старого шрама бився по-розбишацьки, маючи в руках чесну панну Шаблюку. Може б я і зумів би засадити тебе з коня кулею? Да отже, жду, поки ти надумаєш, чи скакати, чи додому вертатися». «Проклята шкура», – каже Петро, скочивши з свого коня, – «вовки б тебе з'їли. Обійдуся я без твоїх ніг».